Oskosko skresio. Ako bismo braće i sestre napravili upotrivimo taj termin istragu. Dakle, ako bismo sistematski i temeljno prišli ovom našem prazniku Vaskrsenje, gospodnik. A na žalost, najčešće to ne radi. A evo da potvrdimo da je to zaista tako. Uzmimo ovaj praznik, uzmimo i Božić, uzmimo i Vaznesenje, uzmimo i Pedesetnicu uzmimo i preobraženje, uzmimo blagovijesti, uzmimo rođenje majke Božije i njeno svečasno uspenije. Uzmite raznik vašu krsnu slavu, svetoga Nikola, svetoga Jovana, svetoga Georgija, Dimitrije. I našta ne jelezimo najčešće? A to se sve dešava pod djelovanju satanske sile. Uopšte ne ulazimo u porijeklo događaja, nego ulazimo u čorbu, ulazimo u meso, dodirujući kost teleta, jagnjeta, umjesto da uđemo u porijeku tih događaja i da dohvatimo kost onoga koga proslavljamo. Ili, ako hoćete, da dohvatimo kost Božiju. Odnosno, srž praznika ili događaja koje praznujemo. A evo, nalazimo se u najvećem prazniku. Praznik nad praznicima. I što imamo kao pojavu najčešću? Da uopšte ne idemo unazad. Da se uopšte ne zainteresujemo kako je do svega došlo. Da uopšte ne pravimo ni minimalnu istragu. Vaskrsenje koje je vaskrsao? Gdje je vaskrsao? Ima li kakvih dokaza? Ima li svjedoka? Je li se tu nešto dešavao? Ili prosto vaskrseni i ništa dalje? Prosto Božić i ništa dalje? Prosto Sveti Nikola i ništa dalje? Idemo dalje, ali sve dalje i dalje od praznika. Od smisla. je vidite? To što mi radimo, a najčešće upravo tako proslavljamo, ako se to, a ne može se to nazvati proslavom praznika, to je kretanje u prostoru obmane, laži. Crkva nas u to ne uvodi, to smo mi sami braće i sestre sebi naudili. Crkva pravoslavna, crkva, a znajući za zaprone satanske Jer džavo se trudi na sve moguće načine da ove događaje sakrije od nas. Šta sve on ne radi, broći i sestri? Našta sve nije spreman samo da nas odvoji od praznika, ali od pravog pristupanja prazniku ili potrebimo taj izraznik odvršenja istrage u pozitivnom smislu, sa željom da se naslonimo vjerom na tvrd temelj. Sve da nam obezbijedi, kažu sveti oci, duhom svetim obasjan i naučan, da je satana u stanju, a mi te njihove riječi danas možemo evo, očima da gledamo, da je ustanju bukvalno sve da uradi, samo da ovaj događaj sakrije od nas. Ili da dozvoli da čujemo, recimo za Vaskrsenje, ali da se ne naslonimo tvrdom vjerom na tvrdim, nepokolebljivim svjedočenjima, nego prosto da to bude neki naš emotivni doživljaj, događaj, Vaskrsenje. Kao posledicu toga imamo ono što danas srijećemo. Vjeru vrlo slabu, nikakvu vjeru i bezbrojne oblike suje vjerija. Pri tom skrećemo pažnju i upozoravamo da mnogo od onoga što mi nazivamo pravoslavnom pobožnošću jeste suje vjerija. I ne može ništa drugo biti, Dosuje vjer je i loša, plitka vjera, Boga nedostojna, nedostojna praznika i nedostojna događaja i nedostojna crkva. Jer crkva pravoslavna ne može takvu vjeru da izazove. Ne može. Ona izaziva moćnu vjeru, besmrtnu vjeru. Crkva kad izazove vjeru, onda tom vjerom izazivamo pomjeranje planina, je li tako, vaskrsavanje mrtvih, iseljivanje bolesnih i duhom, i dušom, i tijelom, iskjerivanje demona, riječi možemo da izazovemo što god hoćemo, ako vjerujemo, a ne bilo kako, ne onako kako nas crkva uči. Vidite, ovo je a ovo je jedno od takozvanih vaskrsnih evanđelja, odnosno onih koja čitamo na, na nedeljnim jutrenjima. Evanđelje koja nas uvode u prostor svjetulosti, vaskrsenja Hristova. Ovo je jedno od njih. Crkva pravoslavna, ona ne želi da mi povjerujemo onako brzo i površno. Ona želi da nas uvede u sve događaje koji su se odigrali i prije i poslije Vaskrsenja Hristovog. I to vrlo detaljno, braće i sestre. Pogledajte, ovo je evanđelje o Luki i Kleopi. Držimo da nema ni jednoga koji je ozbiljno povjerovao u Vaskrsenje, a da ne zna za ovaj događaj. Ako ga je neko učio da vjeruju Vaskarskoga Gospoda, on nije mogao da mu priča ovu priču o Luki i Kleopi. On nije mogao da mu ne govori o mironosicama. On nije mogao da mu ne spomene ime Marije Magdalina. On nije mogao da mu ne spomene pojavu angela. I ne samo pojavu, nego nije mogao da mu ne prenese ono što je angelo rekao mironosicama. Što tražite? živo ga među mrtvima nije ovdje nego ustade idite u Galileju i tamo će vam se javiti kao što vam je rekao za života nije mogao a da ne spomene trčanje apostola Petra i Jovana ka grobu gospodnjem kad su čuli mironosice su im rekli bile su vidjeli angela njega nema u grobu došle trčeći A zašto? Jer im je Angeo rekao, idite i trčite i javite učenicima njegovim, da je ustao. I one otrčavši rekoše im to. A oni, pazite, to on je mnogo važno i da kažem utješno za nas. Oni nisu odma povjerovali. Pazite, najbliži učenici gospodni, jedana istorica, jude je otišao, gdje je otišao, si im pogibli. Rodao je gospoda za 30 srebrnika i otišao, dakle, i objesio se, kao što se mnogi danas bijese, kao što se mnogi objesiti, i pući na pove, sva ću utroba da im ispane. Čujemo da se mnogi i sve više će biti oni koji će se ubijati. Zašto? Zato što prodaju vjeru. Izdaju crku, prodaju tradiciju, džedovinu, Prodaju nasleđe svetih otaca, igraju se sa svetinjom, igraju se sa predanjem, a ne znaju koja je vrijednost tog predanja. Mi ne znamo koja je vrijednost pravoslavne vjere i crkve. To je vrijednost krvi gospodnje, pa onda vrijednost krvi svih naših svetih predaka koji su krvlju svojom čuvali sve to predanje odnosno krv gospodnju. I mi sveto to i sestre da prodamo kao posledicu samoubistvo. I nema druge, to je vrlo jasno. juda se objesi i pukao na pola i to je apostol u onom negativnom kontekstu svih koji će da prodaju gospoda. I kao apostol vrši apostolsku propovijedu. Prodate li vjeru, ovako ćete da završite, kao i ja, ako se ne pokajete. A nije se lako pokajati posle izdaje Sina Božijeg i njegove crkve pravoslavne. A drugi apostoli, njih na istorica, nisu odmah povjerovali. Možete zamisliti, svo vrijeme su iz njega, jer, jer zaista nije lako povjerovati u Vaskrsenju Gospodnje, ali na pravi način. Svako može da povjeruje u Vaskresenje i da mu prva asocijacija bude jaje. To može svako. To i Kokoška može, braći i sestri. Vaskresenje jaje. Božić te jagnjetimo. To su te asocijacije. Prošao je post i sad ulazim u obećanu zemlju gdje teče mlijeko, sir i meso. To su te asocijacije vjere onih koji nisu evanđeljem prosvećeni. Jer nije lako povjerovati u Vaskrsenje. Mironosice kažu, ustao je, nema ga. Mironosice kažu, vidjeli su angele i on im je rekao, šta je rekao? I oni, kaže, evanđelje, oni su mislili da žene buncaju. Znat? Nisu oni njima odmah povjerovali. Buncaju žene. Znat? Misli da je tako skrenulo pameću od te neke tuge, izmoždeno i počelo da halucinira. I onda Petar i Jovan trče, naravno, i oni su, bilo je tu žara, bilo je tu čežnje, bilo je tu nade, ali ne i vjere, tvrde vjere. I odlaze, naginju se, Jovan je prvi stigao na grob, i to je važno da se zna, ali nije ušao, Petar je došao posle njega, spori je trčavši i ulazi u grob i ne nađe ništa. Evo, čuli se ovom evanđelju, nego samo povoje, plaštanicu, ali njega ne vidje i kaže, vrati se, čudeći se u sebi tome što se dogodilo. Još to nije vjera. Onda Luka i Kleopa, takođe od apostola, idu i raspravljaju nešto, pričaju o sebi. Pričaju o sebi. Misle u sebi, pričuje među sobom. I Vaskrski gospodin im prilazi i pita ih šta to govorite. A oni kažu, zar si ti jedini stranac u Jerusalimu koji nije čuo što se desilo. I opet projavljaju sumnje. Apostol Toma, evo prva nedelja posle Vaskrsa Tomina nedelja, jedan od dvana istorica, možete zamisliti, on tek, Na sva ova svjedočenja, i Petrovoj, i Mironosica, i Lukinu, i Kleopinu, on kaže, ja ne vjerovati dok prst ne stavim u rebre. I gotovo. Dok prstu u rebre ne stavim i u rane, neću vjerovati. Zamislite tomu, zahtjevno. Pritom ne nemojte misliti da je bio nemaran, kao ne interesuje me to, oću da pogodim prstom i tek onda. Ne, ne, ne, tomo je bio... Takav tip, oprezan. Vrgo oprezan. I znate iz evanđelja da on bio spreman da pogine kad drugi nisu od apostola. To je jedan od, mi kažemo i vrgo čest u narodu, a to je opet džavu namontirao, nevjerni toma. Ma nemaš ti veze sa nevjernim tomom. To što mi nazivamo one koji ne vjeruju neverni toma. To je huga na apostola. Nije Tom imao taj problem. Drugi problem je on imao. Jer ješio ga je. Jer Gospod se njemu javio. Nije ga mu njom učelo, kao što mnoge nevjerne pogađa mu njom. Nego je došao Gospod svome apostolu buduće, svome mučeniku buduće, koji je bio proboden na krstu sa pet kopalja, apostola Tomu, pet kopalja, pet rana, Potvrdio je svoju vjeru u svaku ranu, ne samo potvrdio, nego i tijelom posvjedočio i sam, bivajući proboden, za probodenoga njega rad. I Gospod se javio da utvrdi apostola. Ne budi nevjerovan, nego vjera. I mi, braćo i sestre, miako hoćemo da povjerujemo, istinski da povjerujemo, Ili ako hoćete Duhom Svetim da budemo uvedeni u tajnu Vaskrsenje Hristovog, mi moramo ispratiti ove događaje. Moramo napraviti istragu. Kad čujete Svetog Jovana Zlatoustog, Vladiku Nikolaja u njegovim umilijama i mnoge druge svetoce, kako detaljno znate, govore, kako, jer to je potrebno nam, mi smo se razboljeli Vidite kako ljudi recimo dođe u crku to se često dešava vrlo često i odjednom sjevne i udara grom sumnje postu muđi u glavu to vjerovatno vi ili dobar dio vas da ima to iskustvo kao da mu je crkva neki tuđi prostor i odjednom osavi se pitanju njemu šta ja radim ovdi da nije ovo sve pogrešno ni da nisam ja zalutao, da nije možda bolje da ja momentalno pobjegnem i da se nikad više ne vratim. Pazite, sve to vrlo lako može da se desi. Dešava se i dešavaće se svima onima koji tvrdo ne povjeruju, koji nemaju dokumentovano, koji nemaju snimljen i u audio i u video formatu. Naravno, Govorimo u prenosnom smislu, na one umne snimke, snimke srca, jer vjera je vidženje. Na li koliko je generacija? Pa i danas, ko god vjeruje u Vaskresenje, on vjeruje mironosticama kao da je bio s njima. On vjeruje Luki i Kleopi kao da je bio s njima za trpezo. Tako je vjera moćna. Što kaže sveti Jovan Zlatulisti, govorimo o vjeri. Pazite, to je razlika, ogromna razlika. Vjera kao djelovanje duha svetoga. da dakle, kad Bog djeluje u nama i mi vjerujemo. Sveti ti zlotlosti kaže da koji vjeruju, pa hoćete i, i mi iz vesprvog vijeka, više vjerujemo nego oni što su gledali sve očima. Oni koji su gledali Krista raspetoga i govorili ua, ua. Ti što razvaljuješ hram i za tri dana podižeš, spasi samoga sebe. A pimen veliki, tri vijeka posle toga, znate, upada u sozrcanje. Tri vijeka posle toga, ekstatično izlazi iz sebe i učenici ga pitaju, počeš, šta bi? On kaže, bio sam na Golgotiji pod krstom. Zamislite, tri vijeka posle toga. Duhom Svetim gleda. Ne čujemo on više ni uva, ni ništa. Ne čuje on i ne vidi one oko njega. Nego je snažno, silom vjere ispod Krsta gospodnjega. I u 20. vijeku, 21. vijeku, danas, to isto može da bude. Jer Duh Sveti ne zna za vrijeme. On prolazi kroz vrijeme kao da ga nema. On te uvodi u onaj dan kao da nijedan sekund nije prošao. Odonda. I danas tako može da bude, braći i sestri, naša vjera može da bude takva duhovna vjera, kao djelovanje duha svetog. Jer ako nije to, ona ne može biti do emotivno plocka. To je strasna. A znate šta vam je to? To je katastrof. To je katastrofa. To je bukvalno ravno smrti. Jer, iako izgleda da vjerujemo, mi nismo životnu silu primili, vaskrsenje na djevu je u nama. Zato je mnogo važno, sve ovo govorimo, da se informišemo, mnogo važno. Evo vidite, crkva danas na liturgiji ukazuje na događaj. Pravoslavni hrišćani danas u crkvi. Naravno, oni koji ne mogu izopravdanih opravdanih razloga, to je drugo, ali kogod može... Od onih koji su povjerovali, nema šanse da nije u crpi danas. I evo, vidite, ovo je značajan trenutak. Crkva jevanđelje iznosi. Vodi nas, pazite, sjedimo sa Lukom i Kleopom za trpezom. Pazite kakve su to kako su to čudesa. Mi čujemo šta su oni govorili, mi čujemo šta njih gospod pita, šta oni odgovaraju, šta on njima kaže, šta oni na to kažu čujemo kako ga pozivaju da da svrati kaže evo danje na izmaku budi kod nas noći sa nama ovdje kod nas pritom još ne znaju da je to gospod vaskevsin znači pratimo dijalog sve odriči do večine pritom treba da znate da je evangelija ne improvizuje novinari improvizuju braćui i sestre ukrašavaju pisci dodaju Ima to svoju vrijednost, ukoliko je u mjeri dozvoljeno. Jevanđelje, Duhom Svetim nadahnut, ništa ne improvizuje. Onako kako je bilo, broći i sestri. Ovo nije prepričavanje. Ovo je Jevanđelje po Luki, broći i sestri. A Luka je pisao Duhom Svetim. Svaki zarez, redosved riječi, sve savršeno. Sveti Spiridon Trimitunski se ljutio na džakona kad obrće riječi, kad onako, kako se njemu onako učinilo, možda je bolje ovako prevesti, on se ljuti. Nemoj to da diraš, kaže. To je Duhom Svetim postavljeno. To je Svetim Otcima postavljeno. Nemoj to da diraš. Smiravaj se, čitaj tako, dopada ovo ti se ili ne. Tako da mi vjerujemo, ili bi trebalo da vjerujemo, da su ovi događaji istiniti i da su riječi onakve kako su izgovorene bile. I tek onda ne odmak, ali poslije informisanje izvršene blagoslovene istrage da sve ispitamo slobodno. Nije to nevjera, braćo i sestre, to je uzrok vjerovanja. Ispitajte sve Ko je Luka? Ko je Kveopa? Emaus. Pazite, sada pitate mnoge za Emaus, mislili bi da je Miki Maus, znate. Emaus, zna, hrišćani znaju šta je Emaus, na, na putu za Emaus, znate, to se zna. Gdje god da je taj grad, važno je da znamo za događaj koji se odigra u njemu. A vidite, taj događaj se i danas odigrava. Ovdje, ono što se odigrava u Emausu, evo ga i danas u Budvi. S tim što, nažalost, mi, Budvani, nemamo dilemu, kao što su imali Luka i Kleopa. Danas, Gospod, kad bi prišao nekome od naših sugrađana, ne, a prilazi, jer je on svuda duhom svojim, kakve sve priče mi ne pričamo. Luka i Kleopa... Se, razmišljaju o događajima koji su se odigrali u Jerusalimu, o golgoti, o raspeću, o stradanju. Tu su im sve misli. Tu je sav njihov život oko krsta. I gospod im prilazi. A zamislite gdje smo mi, braći i sest, o čemu mi razmišljamo, koji su naši problemi, oko, oko čega se mi se kiramo. Pa evo pogledajte sami, tu niđe nema gospoda. Mi se kiramo je li se mačka prehladila, je jeli je psu hladno, je li jeo što slatko, jeli li pio limunadu, je li tamo neka serija, je ona preživjela, hoće li se udati, je li će se razvesti, jesu li futbaleri u kondiciji, hoće li biti dobra prognoza, hoće li sezon, hoće li ovo, hoće li ono. To su naši problemi. Nas ne interesuje li Gospod Vaskrsao i šta se desilo onih dana u Jerusalimu? Nas uopšte ne interesuje. To nije dio našeg života. I kako Gospod onda da im traveniša? Kako da nam pomogne? Kako vjeru da ulije? Ne može, broći i sestri. Ne može tako. Zato je pokajanje jedan od procesa našeg spasenja, promjena uma, nemoguća bez evanđelske proteze. Znate, stavimo protezu evanđelja, znate, i um misli izlaze, odlaze, ogutaju, a mi stavimo protezu, današnju protezu, emaus, emaus, emaus, ogluka, kleopa, ogluka, kleopa, ogluka, kleopa, večera u domu, ogomljenje hleba, postade neviljiv, znate, To početku izgleda kao onaj kome su kosti smrvljene i koji nima još ne može da to mnogom rukom, ne može da funkcioniše. Ali počelo je da se sastavlja, jer je proteza dobra. Gips je dobro postavljen, šine, šarafi. Od najboljeg ortopeda, specijaliste. Najboljeg, jer boljeg nema od duha svetoga. I bolje proteze od evanđelske nema. I onda blagodatna sila polako počinje da nas izgrađuje iznutra. Dolazimo do crkve, dolazimo do liturgije, i evo vam, olomljenje hleba. Kad je gospod pričeo je silo i Kleopu, jer olomljenje hleba to je liturgije braći sest. sestri. Evo i mi na ovoj liturgiji olomiti hleb. Dobro vi narod, To bi se trebali da znate, ali ne vidite jer se to dešava u oltaru i ne možete to da vidite. Ali kad kažemo, svetinje, svetima, mi dižemo hleb. Isto kao što je gospod podigao, isto kao što su posle apostoli podizali, isto kao što crkva pravoslavna kroz svo vrijeme podiže hleb. I šta radi? Lomi ga. Lomi se i razjeljuje jaginje Božije koje se lomi i razdrobljava i osvećuje i nikad ne nestaje i osvećuje one koji se pričešćuju, razdjeljujući se svima nama na spasenje i na život vječni. Crkva pravoslavna, braće i sestre, ako biste htjeli da je zumirate i da uzmete samo jedan slajd iz svih onih događaja, pojanja, živopisa, hramova i svih blagočastivih pravoslavnih i pravoslavnoj tradiciji svojstvenih običaja. Znate šta bi smo od svega toga, a da ne pogriješimo. Upravo taj trenutak, ogomljenje hleba, znate, to je srce crkve, to bi trebalo da bude i naše srce, To je ključni trenutak i ključni događaj od kojega zavise naši životi i u vremenu i u večnosti. I ovdje kaže i do konce đoša s njima za trpezom uzevši hleb blagoslovi i prelomivši ga davašim pričestih a njima se otvoriše oči i poznaše ga. I on posta nevidljiv za njih. Pričestivši se, oni su poznali da je to gospod njihov. Pazite sad već, vas gospod? I u tom trenutku postade nevidljiv za njih. To je velika kateheza ili velika pouka misteguška povuka, vodstvena, tajanstvena povuka za sve nas. U, u crpi, vraću i sese, kao tijelu Hristovom, pričešćujući se, mi više nema potrebu da gledamo gospoda uh, vidljivo, nego na svetotajinski način, kroz svetu tajnu pričešća, nama se otvaraju duhovne oči, da ga vidimo, oči uma, oči srca, I danas, kogod se sa vjerom i strahom i nadom i ljubavlju pričešćuje, njemu se otvaraju duhovne oči i on vidi Hrista gdje? Pa vidi ga danas u ovoj svetoj liturgiji. Ako među nama danas ovdje ima nekoga sa tom vjerom, on vidi Hrista, broću i sest. On ga vidi duhom svetim, on gleda sveštenika, ali Hrista vidi. On vidi putir, ali vidi vječno blago, vječni dar, vječni život u putiru. On osjeća vino u stima, osjeća hleb na jeziku, ali se životom vječnim ispunjava, vjerujući da je to zaista samo prečisto tijelo gospodnje i sama prečasna krv gospodnja. E to je crkva, braće i sestre, To je liturgija, to je vjera u vaskrsenje Hristovo, to je vjera pravoslavna. Vjera da je Gospod zaista vaskrsao iz mrtvih, vjera usklađena sa vjerom apostola. Ne možeš ti da vjeruješ drugačije od apostola Petra. Ne možeš drugačije da vjeruješ od Marije Magdeline. Ne možeš drugačije da vjeruješ od Luke i Kleope. Nema šanse ko veruješ, moš ti da veruješ, ali ta tvoja vera nije apostolska. To je tvoj, znaš, vozi ti to, eto imaš društvo kako hoćeš, imaš sektašu ako hoćeš, imaš heretika kako koćeš, raskornika, da ne govorim ovima izvan uh, hrišćanskih okvira, te je religije, da rekog isto pi to je to je paganština, to je budizmi, sva ta čudesa, hinduizmi, to je satanizam. Zato je mnogo važno, broći i sestre, pa nek bude i po intenzitetu onako mršava, ali nek bude apostolskog kvaliteta, bude takva vjera, pa nek ne bude dijela, makar dijela ne bio, a ne može da ih ne bude, ako ne spolja, biće u srcu samo da bude apostolskog porekla da budemo u zajednici s njim pa što mi ne budemo mogli a mogu što mi danas možem mogu apostol i nesukirajca može sveti nikole ne boj se mogu sveti arhangeli ne plaši se može ona ju koga vjeruješ jer je svemoćan i čovjekoljubiv bog koga i mi braći sve se vjerujemo i prosvađamo i zajedno sa Otcem Njegovim i Duhom Svetim. Hristos Voskresa!